Eta dakigunez jarduera fisikoa bizimodu osasungarri baten ardatzetako bat da eta horregatik e, gure babesa. Eh hondarribia herri ezinobea ez da kanpoaldean jarduera fisikoa egiteko eta froga hontan gainera e, mendiak, kalea eta itsasoan garatuko diren e, frogak izango dira. E, inguruko kirolariak hanen nahi ditugu parte hartzera, eta herritarrei, ohartarazi nahi diegu, e, larun bat arratsaldean, hainbat errepide moztutak egongo direla, e, froga haudela eta arratsaldeko iruetatik zazpietara. Hausuportzi iraude, amairu garnek italdia daia da, eta gaina orten jende asko apuntatu da, espero genuna baino gehiago, e, gainea bi probaitugu batetik herrikoia, ja, distantzia laburagoan 350 metroko igeria, gero 10 kilometro txirendan eta bi terdi eta gero sprint proba, ba distantzia bikoitzarekin, bostetan izango da. Normalean Euskadin sprint proba de daude, olimpikoak ere, gerez eta gutxiago daude, baina bueno, guriak jarraitzen du, baina batez ere herrikoiak egiten digu ilusio handia asko azten nahi baita eta gainean ondarribi eta irungo gazte eta ezain gazte asko-asko apuntatu dira. Usted ez dauzka da gora indik askendatu, baina eguneko laro inguruan eh, ondarribi eta irungoa direla, orduan zukesan duzun, eh, duzun bezala, ba, kirola sustatzeko, eh, ba, abito sasuntxoak ere sustatzeko, ezin eh, hobea ba, triadloi erriko jau eta ere triadloia ja ezagutzeko. E, beste datu oso gerrantzitsua da, e, ia partai den erdia, herrikoian jan, e, emakumak izango direla, hortaz, ba, ba bueno, ilusio asko egiten itendigu, ia eguneko berroita marrean egoteta, bueno, zaituko, urren gurtetan bai, bai eta sprint esprin proban, ba, portzentai autera, e, iristen. Ba, lupe kesan bezala azkenean badaude bi distantzia, eta triatloi motzian irutan hasten dena, keien ba, trafiko mozketak esan duen bezala, afectatuko ba, e afeltatuko du edo arropa, arrokako inguruko errepidea eta bai kai berrira dian errepidea, eta gutxo gorabera izango da irutatik lauak arte, gero lauetatik postetara trafikoa ireki egongo da, eta gero espriinaten denen arratxaldeko postetan hartuko du hondartzko ba, errepidea eta gero jaizgireera joten den errepidea eta gutxo ba, arratsaldeko postetatik sei erdiak arte edo errepidea itxi itxiagoongo da ba gure partez bagakamen askatu horrenguruan bizitiren jende guztiei badakiego azkenean barazoak sortzen dizkiogora baina bueno azkenean ba, ba esto, eh, zerbait politagatik osea zerbait politagatik da ta, bueno ba, gure partez ba una, udalari eskerrak eta bai bai udalari ta bai beste sponsoro laguntzailei laguntza bai jindasko hareu gu konfiantza gugan eta guk ba, gure ekimen honetan ba, denbora jartzen dugu baina beste atzu ba dirua eta ere laguntza jartzen dute horta bueno, kartelean bueno kartelan ikus ditzakezu e nortzu dian ezdia ezdia gutxi eta gaurrak esan bezala harkamenak ba, eskatu baina ere animatu usti hori ba gerturatzea e, bai hondartzen gurura edo edo bueno jaizkibelengurura ze triatletek asko eskertuko dute, hor rampangora animoak. zuen animoak, eta ez bali maz duzu ditzen haman, ega, ega nik egin direla, baina horrengurtera begira, ma ba, jun ikusi, eta enbida balima maz duzu, horrengurtean ba, posileak zuen parte hartu. Eta klubera puntatu. O klubera puntatu, horrela ondo prestatzeko, ez, proba, eta, eta garantia, garantiekin iristeko proba guna.